Мобличчям вона гнівно нам кидала. Так, Фабіола його в мене вкрала, вкрала. А він так упадав за мною. Хіба тут щось зробиш? Та іспанка нікого не шанувала. Вона хотіла за нього заміж, його зачарувала. І він відвернувся від мене. Пав, усе, кінець. Вона обіперлася на стіну, намагаючись перевести подих. «Фабіола! Коли ти народився зі срібною ложечкою в роті, коли в тебе були бонни з Англії, Німеччини, Франції та Америки, розмовляти різними мовами зовсім не складно. Ш «Ха! Я також могла б, якби народилася не в канаві!» «Злодійка!» «Злодійка! Вона вкрала в мене! Бодуена!» Дійшовши до межі нервового зриву, стара схаменулась, оглянула нас так, наче щойно побачила, що ми тут. В одну мить перевірила наявність звалених неподалік торп, тоді обмежуючи свій виступ рухами верхніх кінцівок, промимрила якусь невиразну мелодію, секунд двадцять помахала руками, їм несподівано... Вклонилась. Ось так з її вуст вилітало два види текстів. Для танцівниці інтриганка, пройди, свідка, злодійка, подяка за танець, фабіола паскудниця. Ось кого, мені нагадала моя мрійниця з Остенда, не більше і не менше. Лише цю жебрачку, яка постійно волочила за собою з десяток пластикових торб, яку студенти Сорбонни прозвали навіженою з Сен-Жермен, оскільки кожен квартал Парижа має свій екземпляр. Чи ж моя господиня варта була чогось більшого? В якусь мить неправдоподібність її розповіді мене обурила, зв'язок каліки і принца. Її вплив на багатого й вільного чоловіка, який доходив до того, що вона обирала йому навіть коханок, початок і кінець на пляжі серед дюн, скільки романтики, надто дивовижне все це, надто артистичне, тож відсутність матеріальних слідів їхньої історії. Річ цілком нормальна. Її просто не було. Я переглянув її розповідь у світлі сумнівів, хіба її записник у шкірі оранжевого кольору, що містив меню закоханих, не нагадував найкращі еротичні тексти тим, що були написані жінками». Хіба шедеври чуттєвої сміливості в літературі здебільшого не належить перу тих, хто перебуває на Маргінесі, а ще жінкам неудруженим, які, знаючи, що для материнства вони не призначені, реалізують себе в інший спосіб. Коли я повертався до Еми, одна деталь стала для мене ключем, що відчинив усі двері. Вгорі над навісом, срібно-золотистою мозаїкою, було викладено назву цього місця – Віла Цирцея. Було помітно, що панно додали вже після того, як Вілу було збудовано. Усе стало ясно. Матрицею послужив Гомер Емаван А. Вигадала епізоди відштовхнувшись від свого улюбленого автора. Її зустріч з Гійомом, яку передвістив сон, було транспоновано із зустрічі Уліса й Єнавсікаї, коли молода жінка знайшла голого чоловіка на березі. Вона назвала свою віллу Церцея, щоб краще ідентифікувати себе зі спокусницею з Одіссеї яка випробовувала свою майстерність Магії на чоловіках. Вона ненавиділа жінок, які в'язали або ткали тих пенелоп, біля яких у ліс барився з від'їздом. А на меню еротичних рецептів надихнула, звісно, антична Греція. Отже, свої бутімто спогади вона сфабрикувала на основі спогадів літературних. Або Ема. Використала мене або вона мій томанка. В обох випадках, враховуючи її спритно підтасоване каліцтво, для мене було очевидним, що вона спотворила істину. Я штовхнув двері, готовий сказати, що їй не попортунило мене ошукати. Але коли я побачив її худенький силует у візку перед відчиненим вікном, моє роздратування десь зникло. Жаль і ніжність охопили мене, герда була права, коли, кажучи, про свою тітку, додавала бідолашна, цій безсталанній не довелося працювати, щоб жити, але що вона могла пізнати в житті за цим, хоч і милим, але зневаженим каліцтвом тілом. Хіба на неї можна гніватися через те, що вона використала єдине, що їй залишалося? свою уяву, аби втекти зі свого існування чи його збагатити. І за яким правом я, романіст, можу їй докоряти за поетичну імпровізацію? Я підійшов. Вона здригнулася, усміхнулася і вказала на стілець. Я сів навпроти неї і запитав, чому би вам усе це не описати? Це така захоплива історія. «Напишіть книгу, давши інші імена і назвавши її романом». Вона дивилася на мене так, наче розмовляла з немовлям. «Я не письменниця. Хто знає? Варто спробувати. Я сама це знаю, бо весь час читаю. Самозванців і так багато». Реагуючи на слово «самозванець», я трохи скривився, вважаючи, що, вживши його, вона сама себе викриває. І це є своєрідним зізнанням, бо напередодні вона збрихала. Ема помітила мою гримасу і приязно взяла мене за руку. «Ні-ні, не ображайтеся. Я мала на увазі ніяк не вас». Її помилка мене розвеселила. Вона ж вирішила, що я їй пробачив. «Я певна, що ви митець!» «Ви ж мене не читали!» «Справді!» – погодилася вона, також розсміявшись. «Але ви так гарно вмієте слухати!» «Я слухаю немов дитя, сприймаю все, що мені викладають. Тож, якщо вчора ви розповідали вигадані історії...» Я цього не усвідомив. Вона схвально хитала головою, наче я розповідав їй лічилку. Я вирішив піти трохи далі. Кожна вигадка це зізнання. Кожен обман – це інтимне звіряння. Якщо вчора ви зі мною погрались, я на вас не гнівуюсь і навіть подякую, адже, розповідаючи свою казку, ви вибрали мене. Ви... Прохували мене гідним вас вислухати. Ви відкрили мені своє серце й обдарували своєю фантазією, що може бути своєріднішим за творчість. Чи можна поділитися чимось дорожчим? Я отримав цей привілей. Мене було обрано. Посмикування рису обличчя підказало мені, що вона почала розуміти. І квапливо продовжив – так, ви мене визнали, я свого роду брат, брат по обману, людина, котра, як і ви, вирішила, що відкриватиме свою душу, вигадуючи неймовірні історії. Сьогодні в літературі цінується щирість. Яка хиба? Щирість може бути позитивною рисою у складанні протоколу або присвідченнях у суді, та і то непевно. Нині йдеться радше про зобов'язання, ніж про властивість, будова твору, вміння зацікавити, дар оповідача, простота, з якою далеке робиться близьким, здатність викликати в уяві, не описуючи, вправність видавати ілюзію за істине. Все це не має нічого спільного зі щирістю і нічим їй не зобов'язане, ба більше. Розповіді, які живляться нереальними обставинами, а фантазмами, все бажаними, бажаннями нездійсненними, прагненнями, що знову повертаються, дають мені більше, ніж різні факти, про які написано в газетах. Вона широко розплющила очі їй закусила губу. Ви, ви мені не вірите? Жодному слову, але це неважливо. «Що?» – «І все-таки я вам дякую. Звідки в неї стільки сили, щоби так сильно мене штовхнути?» Вона вдарила мене в груди, і я впав назад. «Не доумок. вона не тямилася від гніву. Щезніть. Нехай но не покиньте цю кімнату! Геть звідси!» «Я більше не хочу вас бачити!» Занепокоєна криками Герда влетіла в бібліотеку. «Що відбувається?» Ема побачила племінницю і задумалася, що їй відповісти. Дебела жіночка помітила мене на килимі, їй кинулася, щоб допомогти мені підвестись. «От такої месь є! Ти впав? Ха! Як це ти спромігся? Ти зашпортався в килимі?» «Саме так, Гердо, він зашпортався в килимі. Я тебе для цього її покликала. Тепер хочу трохи спокою. Мені потрібно відпочити наодинці». Нами з Гердою не залишалося нічого іншого, як відступити перед незаперечною владністю цієї слабкої старенької жінки. Я піднявся на поверх, злий на себе через те, що став призвійцем цього нападу. Я уявляв Ему брехункою, яка цим не переймається. Її реакція свідчила, що вона вірить у свою писанину. Тепер із моєї вини вона страждає ще більше. Що ж робити? Герда зайшла до мене, щоб запропонувати чай. Насправді ж для того щоб довідатись якнайбільше про побачену нею сцену. «Що ти їй сказав? Вона просто не тямилася від гніву? Усього лише те, що не зовсім вірю всьому, що вона вчора мені розповіла. Ах, он як! А вже ж розумію!» І чемно додав, що її історія мене захопила, і нічого страшного, якщо вона трохи перебільшила. Отакої. От Я не підозрював, що вона так глибоко поринула у свою маячню, жодної врівноваженості. Я міг уявити її брехункою чи мітоманкою, але не уявляв її. Божевільною. О, це не зовсім те слово. Мені прикро мись є, але мусиш визнати, що тітонька Ема трохи звихнулася. «Невже ти вважаєш, що написані тобою романи, правда?» «Ні, отже це те, що я їй кажу. Моя тітонька навіжена». І мова про це ведеться не вперше. Так вважав уже дядечко Жан. Тітка Еллю також. Я промовчав. Мені було неприємно визнати, що ця проста жінка має рацію. Але коли здоровий глуст виглядає, як дикий кабан із оптичним лобом, Носить сукню з величезними квітами, має жовті гумові рукавички, бідний словниковий запас і недолугий синтаксис, тоді здоровий глуст мене не приваблює. Проте я був змушений пристати до її діагнозу. Емма вона покинула реальний світ і перебуває у світі химер, не усвідомлюючи пройденого шляху. Герда пішла куховарити. Я, зі свого боку, ніяк не міг вирішити, що робити. Залишатись у себе чи піти заспокоїти Ему. Мені було не по собі, що я змусив її страждати. Краще збрехати, ніж її засмутити. О сьомій годині, скориставшись тим, що Герда пішла додому, я спустився у вітальню. День добігав кінця. В бібліотеці, що поринуло в півсутінь, вона сиділа на звичному місці з почервонілими повіками. Я поволі підійшов до неї. «Мадам Ван А...» Мої слова зависли в тиші, що панувала в кімнаті. «Чи дозволите сісти?» Цілковита відсутність реакції породила в мені відчуття, що я став беззвучним, прозорим. Проте, хоча вона не відреагувала ні словом, ні поглядом за надміру скороченими м'язами, за того, як вона обмежила поле зору, я відчував, що вона помітила мою присутність, і вона їй неприємна. І тут мені спало на думку рішення, яке могло «Вивести з кризи?» «Мадам вона, мені страшенно прикро через те, що тут трапилось. Я повністю несу за це відповідальність. Я не розумію, що на мене найшло. Напевно, спрацювала заздрість?» «Так, цілком певно. Ваше минуле настільки феєричне, що я відчув потребу сказати, що воно неправдиве, що ви його вигадали. Бачите...» Таким звичайним людям, як я, складно усвідомити, що можуть відбуватися речі настільки неймовірні. Прошу прийняти мої вибачення. Я позеленів від суперечностей. Мені захотілося потоптати ваше щастя, і я кричав, що воно нереальне. Ви мене чуєте? Вона повернулася до мене. Її обличчя... Поступово осяяла тріумфальна посмішка. «Заздрили? А, справді заздрили?» «Так, боюсь, що, послухавши вас, кожен казився би від заздрості її бажання». «А, я про це не подумала». Вона з симпатією мене роздивлялась. Я далі наполегливо відновлював довіру. Очевидно, саме через це ви ніколи нікому не відкривалися, воліли не розпалювати гострих бажань. Ні, мене стримувала якраз моя обіцянка, а ще думка, що мене вважатимуть божевільною. Божевільною? З якого дива? «Є повно бідолах, які мають таке нудне життя, що розповідають байки, і зрештою починають у них вірити. Втім, я їх розумію». Таємничість слів. Вони немов мов ті птахи, що сідають на гілку, а дерево того навіть не відчуває. Таким чином Ема вона описала свій випадок – сама себе не впізнавши, німоbpy йшлося про хворобу, яка заторкує інших. Я відчув, що вона заспокоїлася. Зовсім несподівано я теж відчув спокій. Отак, у мовчанні, я її покинув Ем А одну. Наступного дня Голосіння герди розбудило мене о 8.30. Вона щойно знайшла свою тітоньку в ліжку мертвою. Упродовж дня санітари, лікар, сирени, поліціянти, дзвінки, грюкання дверей, ходіння туди-сюди, та звуки підтвердили те, що ми виявили, ввійшовши до неї у спальню, Емаван А не витримала нового серцевого нападу. Герда вела себе бездоганно. Засмучена, але діяльна, вона зайнялась усім разом зі мною, запитавши, чи не хочу я скоротити своє перебування. Оскільки я вирішив залишитися, вона подякувала мені від себе, її тітоньки Емми, наче б я виявив їй особисту милість, тоді як насправді я не знав, куди подітись. Ему А. одягли, Нафарбували і поклали на ліжко, очікуючи, доки доправлять домовину. Я далі ходив на прогулянки, які давали мені дивну розраду. Море сьогодні було велично сумним, завуальованим усі тони. До Остенди я приїхав із наміром вилікуватися від розриву подумки, малюючи тиху, ностальгійну, неясну місцину, Туман, у пасмах якого я зможу заховатись. Яка помилка! Остенде не було розпливчастим. Не більше, ніж поезія, яка теж не є чимось розпливчастим. І все-таки я одужував. Ема Ван А викликала в мене сильні емоції і якимось дивним чином поставила на ноги. Немов би привілеєм. Я насолоджувався цими останніми миттями, які ми з Гердою досі відчували на віллі церцея. У п'ятій племінниця принесла мені чай і пробурмотіла. Нотаріус покликав мене, щоб ознайомити з розпорядженням про похорон. Про нього треба дати повідомлення у двох бельгійських, нідерландських, данських та англійських щоденних газетах». «Вона таки справді була божевільною. Ви це зробили?» «Нотаріус зробив це сам». «Хто спадкоємець?» «Я, як вона обіцяла. Я про це знала. Ще одне. Вона вимагає триденного неспання, що нормально. Та ще одну дивну річ. Хоче, щоб її поховали з рукавичкою». Я здригнувся. Звівши очі до неба, вона вила далі. Та рукавичка має бути в коробці з червоного дерева, що лежить у середині шафи для суконь. Знаючи, про що йдеться, я не хотів ще більше затьмарювати образ тітки розповіддю про її манію. Трохи згодом Герда знову прийшла до мене з розкритою коробкою, підозріло розглядаючи її вміст. «Це ж чоловіча рукавичка, хіба ні?» «Так». Племінниця сіла її почала міркувати, що для неї було нелегко. «Значить, вона знала якогось чоловіка?» «Це лише чоловіча рукавичка», – лагідно поправив я. Вона усміхнулася, вловивши мою думку. «А вже ж, а, розумію». Невинна зустріч на якомусь балу, решту вона вигадала. Чорівний незнайомець, в якого вона конфіскувала цю рукавичку, так і не зрозумів, що трапилося. Така моя думка, гердо. А, я теж так думаю. Я підвів голову і взяв том, що лежав у бібліотеці на видноті. Візьмімо цю казку. З неї легко побачити, що саме послужило їй я розгорнув розкішне видання казок «Шарля Перо» і вказав на розділ «Попелюшка». Тікаючи з балу, вона залишила за собою туфельку. Принц підбирає туфельку і, керуючись підказкою, йде на пошуки своєї зниклої партнерки. Я взяв рукавичку. Це рукавичка принца яка заступила черевичок попелюшки. Ох, бідолашна тітонька! Нічого дивного, що її кохання живилося чарівними казками. Реальність була надто складною для неї, жорстокою, правда ж? Тітонька Ема була не лише калікою, вона була непристосованою. Вона завжди була лише мрійницею. Я погодився, кивнувши головою. годі насміхатися!» – завершила вона. «Я виконаю її останню волю. Хоч би як ця рукавичка опинилася тут, я покладу її на неї. Я піду з вами». Ми зайшли до кімнати, де лежала Ема Ван А, і де панувала вражаюча тиша. Зізнаюся, що коли я вкладав цю рукавичку до рук старенької пані, якраз коло її серця, серця, яке билося лише у мріях, я був дуже схвильований. Власне тому, що рукавичка служила опертям тієї фантазії. На третій день по смерті Герда Її чоловік, діти і я попрощалися з Емою Ван-А. Потім ми грали в карти Таро і чекали працівників похоронної служби. Коли пролунав дзвінок, я крикнув Герді, яка вийшла на кухню. «Не турбуйтеся, я відчиню!» І був здивований, коли побачив перед дверима лише одного чоловіка. «Добрий день, ви один?» «Перепрошую, месьє, я потрапив до М. Ван А?» Це запитання підказало мені, що я помилився щодо ідентичності відвідувача, тим паче, що далеко в кінці вулиці з'явився величаво повільний похоронний кортеж. «Даруйте, месьє, я подумав, що ви працівник похоронної служби. Вам, звісно, відомо, що...» Мадам Еммаван А померла. «Так, месьє, власне, з цього приводу я її приїхав». Обернувшись, він зауважив, що похоронники виходять з кортежу. «Радий, що я прибув якраз вчасно. Чи я можу поговорити з вами віч-навіч?» «Елегантний». Вбраний у костюм бездоганного покрою з кроваткою, чоловік розмовляв із владним спокоєм людини, яка зазвичай змітає по перед нею перепони. Нічого не підозрюючи, я пробів його в салон. «Послухайте, месьє!» – мовив він французькою, в якій майже не відчувалося акценту. «Перейдімо одразу до справи. Я прибув сюди з незвичайною місією – Суть якої я її сам не розумію. Дозвольте відрекомендуватись. Едмонд Вілліс. Він помахав картою з гербом, якої я не встиг розглянути. бо низьким голосом він вів далі. Упродовж п'яти років я працюю головним секретарем у Королівському палаці». Коли мене знайомили з обов'язками, я отримав безглуздий наказ від свого попередника, який отримав його від свого попередника, а той від свого і так далі за хронологією. Можливо, він постраждав у переданні, чи це було бажання заплутати інформацію. Але сьогодні ми так і не знаємо, хто в Королівському домі стоїть біля витоків, Цього прохання. У будь-якому разі воно чітке. Коли головний секретар палацу дізнається про смерть мадам Емми Ван А, яка мешкає на вілі Цирцея у будинку No2 по вулиці Рододендронів Востенде, він повинен привести цю рукавичку і покласти її у біч тіла до того, як домовину тієї пані. Буде закрито. І він простягнув мені білу рукавичку, близнючку тієї, яку лежачи на смертному одрі Емма тримала на серці. Кінець. Книги. Автор аудіоверсії, актор